Și nu am obiceiul să fac concesii publicului, de aceea astăzi, oricât de puțin îmi place, voi face această dezbatere cu dumneavoastră, pentru că țara în care trăim noi e într-un fel de care nu ne putem ascunde. De aceea e mai bine să vorbim despre anumite lucruri. Taina botezului, un moment de mare însemnătate în viața oricărui creștin, a susțirat numeroase controverse, să știți, în România. Nu numai acum, după ce în weekendul trecut un copil a murit în timpul slujbei de botez într-un sat din județul Iași. O să, citesc, o să vă citesc întâi ce scrie ziarul de Iași de astăzi, despre ceea ce s-a întâmplat în acest weekend, după care o să vă povestesc despre istoricul pe care țara noastră îl are cu procedura de creștinare, de botezare. După care începem să vorbim. Zice așa în ziarul de Iași. Botezul prin afundare completă, semnul întrebării. Mai multe surse din cadrul mitropo mitropoliei Moldovei și Bucovinei și din sat spun că tânărul preot, deși apreciat de către oamenii din sat, este cunoscut ca fiind în anumite situații o persoană arogantă, care ține, citat, sfintele canoane până la sânge. Încheiat... încheiat Paranteza. Oamenii au remarcat că, în multe cazuri, acesta cheamă familiile care vor să-și boteze copilul duminica la liturgie și stau două-trei ore până la finalul slujbei ca să înceapă propriu-zis botezul, timp în care copilul nou născut trebuie să aștepte în biserică. Mai mult, acest caz a stârnit și o dezbatere în rândul preoților din Iași, însă aceștia se tem să vorbească împotriva canoanelor vechi, de frică să nu fie puși lazit. Sunt preoți care spun că încearcă pe cât posibil să evite scufundarea integrală a capului bebelușilor în apă pentru a nu risca un eveniment nefericit, să li se facă rău sau să răcească, fiind apoi susceptibili la alte complicații. Și acum e citat un preot. Nu trebuie cufundat capul complet, că botezul se predă de la școală și nu toți profesorii spun că este obligatorie scufundarea completă. Eu nu introduc capă nici în guriță, nici în nas, nici măcar în urechi. Las copiii pe spate cu capul în cristelniță. Trebuie mare atenție cu copiii, la împărtășanie la fel, nu poți să le dai firimitura prea mare că trage în el, nu știe ce face, a spus unul dintre preoți. Poziția oficială a mitropoliei explică însă că, în mod canonic, botezul trebuie să se desfășoare prin scufundare completă. Și este citat uh, profesorul Marian Timofte. Asta și, vechi, și în, asta și înseamnă verbul care vine din greac, greacă scufundare. Așa s-a făcut în ultimii 2000 de ani și nu s-a întâmplat nimic la botez, desigur, fără a anota situațiile excepționale în care copilul suferea de o altă boală. În cazurile excepționale, când copilul prezintă răni sau este bandajat, se poate face prin stropire, dar trebuie să fie o justificare foarte evidentă. Și unul dintre cei mai cunoscut preoți din Iași, Mihai Mărginanu, paroh la parohia Toma Cozma, explică faptul că în cei peste 30 de ani de preoție a realizat mai bine de 1.000 de botezuri, fără probleme. Foarte bine, așa trebuie să fie toate, fără probleme. Atât doar că acum avem internetul la îndemână, iar eu am dat o căutare să văd de câte ori au fost probleme. Și au fost probleme. Am găsit un caz din Sibiu, din anul 2009, în care, la fel, un copil a murit în timpul botezului. Dar cele mai vii, a mai fost unul în 2010 și a mai fost în 2011, opinia publică din România a avut largi dezbateri în 2011, după ce un cameraman a, a filmat a, la un botez o scenă care, din fericire, nu s-a soldat cu moartea bebelușului. Vă citesc din ziarul Gându din 2011. Zice așa, după ce a fost cufundat de trei ori în cristelniță, cu capul în jos, un bebeluș de două luni și jumătate a început să tremure cu convulsii preț de câteva secunde, ceea ce pentru mama copilului a fost un episod traumatizant, diagnosticat ulterior de un pediatru drept șoc apneic. Pentru preotul care a oficiat botezul a fost un fapt obișnuit. Scena însă a fost înregistrată de un cameraman care a asistat filmarea în momentul în care a văzut copilul ieșind în vână din cazan. Ne-a declarat mama. Nu s-a întâmplat nimic deosebit," explică pentru gândul Tudor Gheorghe, Parohu, bisericii din București, unde a loc incidentul. Mai mult a intrat în panică nașa așa mai spune acesta, povestind că la botez a ajuns și o salvare chemată de martorii la eveniment pentru a consulta bebelușul. Cum a venit așa a plecat salvarea?" Copilul era bine," susține părintele amintindu-și că în acel moment în biserică se mai afla un medic pediatru naș la un albotez. A văzut și el copilul și le-a spus tuturor să stea liniștiți. Totuși, acele imagini care au ajuns pe internet au provocat o dezbatere care s-a încheiat fix așa. Rămâne după dorința fiecăruia. Da, rămâne după dorința fiecăruia, numai că, vedeți dumneavoastră, moartea un copil reprezintă totuși un eveniment tragic în care, nu știu dacă putem invoca tradiția, în vreun fel, că așa se face. În zilele noastre mă gândesc, eu, trebuie, ar trebui să fim un pic mai atenți. Adică, nu știu dacă e bine să mergem pe selecția naturală. În vremurile de selecție naturală, în timpurile în care spunem și noi am fost bodezați la fel și uite că am supraviețuit, da, dar alții nu au supraviețuit. Erau alte rate ale mortalității infantile. Nu știu dacă vrem să ne întoarcem acolo. Ce spuneți? Ce-i de făcut? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a dezbate acest delicat subiect. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am cum să evit un astfel de subiect. El este despre țara în care noi trăim, pe care o vrem mai bună, poate. Bună ziua, Mihai. Uh, bună ziua, Moise. <coughs> În primul rând, uh, vreau să spun că sunt uh, credincios, uh, creștin ortodox, chiar practicant. Am doi băieți și amândoi au fost botezați. Uh, unul prin stropire pentru că era o iarnă grea în perioada aceea și s-a considerat că e prea fric și doar l-au stropit și cred că a fost ok. Celălalt uh, a fost prins cu fundare, dar nu așa cum ați spus voi cu capul în jos, ci părintele i-a avut grijă să nu între cu nasul și cu urechile în apă. A lăsat pe spate. Uh -huh. acum, acum, ce să spun? Eu știu tot de la părintele meu duhovnic, care e și profesor universitar pe deasupra, că un botez este valabil făcut de oricine. Adică, dacă este, un, de exemplu, un copil într-o stare critică, și nu este niciun preot la îndemână, și copilul nu e botezat, oricine poate să boteze în numele Sfintei Trăimi. Și botezul este valabil. Da, dar asta, asta e pentru, si pentru cazuri, eu. asta e pentru situații ex de urgență. Ex Așa. exact. Dar noi de nu urgență. vorbim despre asta a, acum. A, a, a, vorbim despre niște okay. riscuri pe care cineva trebuie să-și le asume. Ok, de acord cu dumneavoastră. Și de acord cu dumneavoastră că uh, n-ar trebui într-adevăr ca. Eu știu, uh, și preoții sau uh, în erari să rămână chiar așa undeva, în evul mediu, după părerea mea. Dar pe de altă parte, mă gândesc și la un alt subiect. Uh, și botezul, ca și vaccinarea, sunt la fel de importante. Dacă nu botezul, o fi chiar mai important decât vaccinarea. Și pentru rata de probleme la vaccinări este, nu știu, două. două 3%, ceva de genul ăsta, poate chiar 5%. Ar trebui ca și pentru acele rateuri sau probleme să răspundă cineva, cum ar trebui să răspundă într-adevăr și preoții dacă nu fac dacă au probleme de genul ăsta. Foarte interesantă, foarte interesantă comparația dumneavoastră. Zice Mihai, care se declară un credincios practicant, că, na, poate nu trebuie ritualul botezului ținut atât de strict, dar cineva ar trebui să-și asume răspunderea și în cazul unei tragedii provocate de vaccinare bănuiesc că Mihai nu e de acord cu vaccinarea dar nu contează asta sau contează dar într-un alt context uh, și în cazul botezului hm, interesant, ce spune Simona bună ziua bună ziua uh, aș, dori, da. aș dori să vă spun că sunt mama doi copii unul are șapte ani și unul cinci ani și înainte de a-i boteza m-am dus și m-am interesat Uh, despre cum va fi botezat în biserică copilul meu. Deci ca și mamă. Am întrebat preotul care este tradiția uh, pe care el o practică în biserică. Și mi-a zis că îl scufundă în cristelință. Eu am refuzat acest lucru și am mers mai departe, la o altă biserică și la fel am stati, întrebat stati, stati așa. Preot... Deci nu i-ați spus, da, părinte, dacă eu nu sunt de acord, nu putem să facem fără scufundare completă? Nu am mai discutat. Dacă părintele practică așa ceva, eu pot să-mi asum riscul ca, și, ca copilul meu să fie scufundat. Sau probabil nu știe să-l țină ca să nu-l scufunde. Eu am plecat la o altă biserică și mi se pare normal ca fiecare părinte să se ducă să se intereseze înainte de cum va fi scufundat copilul uh, sau cum va fi botezat în acea biserică. Nu suntem obligați să ne ducem la o anumită biserică sau la un anumit preot. Așa, Ține nu, nu suntem obligați, de... atenție, nu suntem obligați să ne botezăm deloc Deci noi, noi respectăm, nu. Facem asta nu, pentru nu, că trebuie. vrem acest copilul lucru. Trebuie exact. Copilul trebuie botezat, într-adevăr, dar poate fi botezat și recunoscut botezatul și dacă este doar uh, topit cu apă pe creștetul capului sau pe piciorușe. Este la fel perfect valabil, copiii mei au fost votezați așa. Am auzit și cazuri în care părinții nici măcar nu s-au interesat sau mai mult s-au trezit în fața preotului că nu au, nu au putut interveni să uh, și uh, salveze copilul care plângea. Mulți copii plâng înainte de botez. Da. M-am mânecat eu ca, ca om mare, la un moment dat, cu haterapta, vă dați seama un copil mic care tot plânge, plânge și după aceea este sufundat în existență. Cea mare greșeală... Deci acum e responsabilitatea, Simona, a părintelui sau a preotului? A părintelui, nu, și a preotului, bineînțeles, că el nu, face, nu înțelege acest aspect. Sunt foarte mulți preoți uh, bătrâni care nu înțeleg, sau ei doar așa sunt obișnuiți, ei nu înțeleg că în ziua de astăzi ne putem să ne expunem copilul unui mare risc de a foca în timpul, în timpul botezului. Unii preoți au înțeles, alții nu înțeleg și este de rămâne la ratătinea părintelui. Ce face cu copilul său? Vrea să se intereseze cum a fi botezat sau nu? Deci părerea mea este că părintele ar trebui să decidă să-și aleagă biserica unde este botezat copilul. Nu, nu suntem obligați să botezăm la o anumită biserică la un E o chestiune, da, aveți dreptate în ceea ce spune. Sigur că, dar nu se poate contesta asta. Sigur că prima responsabilitate este a părintelui. Sigur că părintele își asumă o responsabilitate în sine atunci când decide să-și creș să creștineze copilul. Însă, n-aș fi așa sigur că, de multe ori, presiunea socială, adică obiceiul, nașul, nașa, rudele, nu decid mai degrabă la ce biserică urmează să aibă loc botezul dacă ar trebui acceptată o procedură sau o altă procedură a scufundării copilului și așa mai departe. 0372069599. Cine Ce încerc să vă spun este că nu întotdeauna părinții au suficientă autoritate socială, să spunem, da? În fața neamurilor, în fața preotului nu mai vorbesc, da? Ca să poată să zic că mie nu-mi face această procedură. Bună ziua, Dana! Uh, bună ziua, domnul Maite! Vă ascultăm! Uh... Deci eu am o petisă de 5 ani jumătate, eu cu nașa, împreună cu nașii, am pur și simplu impus într-un fel preotului să nu-mi spus de în apă cu totul. Am fost de acord. Și dacă și... preotul vă spunea, dar în cazul ăsta nu e creștinată creștina doamnă, cum trebuie? Dacă nu, nu, nu cădeam la o înțelegere, nu creșteam copilul la cea biserică. Mm pentru că nu mi se pare normal să-mi scufund propriul copil în apă cu totul. În primul rând e de a ta meu, nu? Da, dumneavoastră, n-ați fost scufundată. când a fost creștinată? Uh, -a fost nu cu... știu să vă spun. Probabil că da. Nu știu să vă spun acest lucru. Dar uh, mi-a fost teamă să-mi scufund copilul cu totul în apă. Și părintele a fost de acord cu opțiunea noastră. Ciudat este ce s-a întâmplat mai târziu. La niciun an copilul meu l-am împărtășit. La niciun an Uh, preotul mi-a spus că nu mai merg cu copilul la împărtășită că lună învăță ea Sfânta Împărtășanie, pentru că a din guriță, dar seama nu avea nici Scuzați-mă că nu sunt familiarizat cu aceste proceduri. Da. Um, adică el, îi ducea și... să, să muște din pișcotul ăla sau ceva de felul ăsta, nu? Nu, nu, nu, îi nu. Dădea, dădea acea lunguriță cu vin și cu puțină puțină pâine. Copilul neștin, ne știm în ce gust pare, se a poate ciudat, era normal să scoată din guriță m-a cercat pe mine și m-a spus să plec copilașul din biserică să-l învăț să ia Sfânta Împărtășanie după aceea să mă întorc. Vă dați seama că din acel moment la acea biserică nu mai mai să copilul meu. Iertați-mă, dar mi se pare foarte înțelept gestul vreotului. Uh, adică știți, până, va... la urmă, până la urmă ce, explicați mi un pic de ce v-ați dus cu copilul să, să și ce? păcatele lui la un an sau ce? Uh, nu, nu, nu, nu, mi se părea mama să merg un copil la împărtășit. Așa e eu. Cum Bine. Și mergeam cu copilul, l-am poartășit periodi și la un moment dat copilul începea să-și soară din gurii, să și m-a ciutat cum ar preotul pe mine să plec din biserică cu copilul, ceea ce mi se pare normal. Indiferent. E datoria lui ca și preot să-și facă datoria, în primul rând. Bine, vă mulțumesc. Mie mi se pare că până un alta preotul, adică acțiunea lui a fost aceea de a vă scoate din biserică. Da, Veniți să l-am și cu copilul de un an. Nicu, bună ziua! Bună ziua, să Am ascultat cu atenție ceea ce au spus cei dinainte și am constatat că acest fenomen al botezului, al împărtășaniei, se leagă de tradiții și de obiceiuri. Dar oare toți cei care merg la aceste tradiții și obiceiuri pot pune mâna să citească puțin în Biblie și acolo să se informeze ce este botezul și ce este împărtășania și când în mod normal să fac aceste lucruri, că până la o anumită vârstă, părintele este responsabil de viața spirituală a copilului său, sau încercăm să ne pasăm aceste responsabilități pe copil și direct pe biserică, dacă se poate. Sunteți preot? În mod normal. Pot Sunteți preot? Nu, dar am avut curiozitatea să citesc lucrurile astea, pentru că, evident, la rândul meu și eu m-am confruntat cu probleme în familie, în privința acestui. Uh, Dați-ne nouă uh, răspunsurile în loc să ne certați că n-am citit Biblia. Spuneți-ne. Nu, nu, nu, nu, nu. Deci spune clar. Uh, dacă botezul se face la, la, un, uh, la o anumită vârstă, când ești conștient de viața ta, la modul în care sunt conștient când Sunt Este și Crezul Ortodox unde spune, mărturisesc, cum botez, preiertarea păcatelor. Sunteți nu-i așa? Corect. Uh, uh, ce mărturisește copilul ăla la 2-3 luni, 6 luni de păcat? Micuț, sunteți păcăit. Noi avem nu. alte tradiții. Nu sunteți pocăit? Stop, stop, stop. Nu. Deci, vedeți cum aruncăm uh, anatema Nu, Doamne, ești aia, nu, ești nu, nu e vorba de o anatema. anatemă. înseamnă care se căiește. Faceți parte dintr-o biserică evanghelică. Asta am fost întrebarea mea. Toți ar trebui să fim păcălit, dar nu suntem, că suntem păcătoși, că așa suntem. Ok, deci spuneți că ar trebui să botezăm copiii mai târziu, da? Și că asta zice Biblia, și că dacă Biserica Ortodoxă zice altceva, atunci greșește Biserica. Am înțeles bine să ce vreți să spuneți? ca și grăsesc și eu ca om, pentru că uh, mi-e greu să pun mâna pe Sfânta Scriptură, ce mi-e mai simplu să merg la tradiții și uvc Da, Atât. să știți că tradițiile... Adică eu n-aș da cu pietre neapărat în uh, noțiunea de tradiție. Ne dă identitate până la urmă, inclusiv ortodoxia. Ne dă o identitate, acest lucru este adevărat. O identitate istorică. Face parte cumva, să zicem, din cel puțin... Na, uh, Istoria noastră, nu vreau să mă duc acum în această dezbatere, dar vă spun doar că pot fi importante aceste tradiții în măsura în care ele nu sunt periculoase. Întrebarea e cine și-asumă responsabilitatea pentru cazul că, uite, mai sunt și periculoase. 0372069599, Maria, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm? Uh, am ascultat emisiunea cu interes și sunt pentru că am trecut prin așa ceva... Am trecut printr un eveniment nefericit, ca să spun așa, cu nepoțelul meu, care s-a născut prematur la șase luni, iar la momentul botezului, înainte de botez, practic, în momentul în care ne-am dus la biserică, părinții s-au dus la biserică și au vorbit cu preotul, a fost rugat preotul să nu îl bage pe copil în cristernită. Botezul a avut loc în ianuarie, în biserică era flig, în, uh, iar când am ajuns la biserică, încă o dată au fost rugat preotul respectiv Ca și copilul să nu îl bage în cristelniță Cu toate acestea, preotul tânăr de altfel, deci nu pot să spun că este un preot uh, bătrân Cu toate acestea l-a băgat pe copil în cristelniță Ce a urmat este greu de povestit pentru cei care nu au trecut prin așa ceva Copilul a stat în spital, a făcut pneumonie. A rățit foarte puternic, a făcut o tuse convulsivă, părinții s-au chinuit două sau trei luni de zile cu el în spital. Din fericire și, pot să spun asta, copilul este bine acum, dar a, noi toți, și eu și soțul meu, care înainte de asta am fost, am avut foarte mare încredere în preoți ca slujitori ai bisericii, am rămas cu un gust amar și ne-am schimbat oarecum percepția... Nu atât de amar a încât să faceți azi, o plângere penală. Cineva va agresa nu, copilul. Nu. Ei, nu, nu, nu, nu atât de amar, nu chiar atât de amar. Eu vorbesc în calitate de mătușă a copilului, nu am fost direct responsabilă de. dar a fost cânt. Deci pot să spun că sunt preoți tineri care sunt foarte îndocrinați și ei spun că așa trebuie făcut botezul. Nu înțeleg de ce. Și da. s-a explicat frumos. Deci, s-a explicat frumos. Copilul a fost născut prematur, cu probleme la plămâni, dar nu, nu ai avut cine să vorbești. Din păcate, asta este realitatea și. E fun. Nu se pune problema de responsabilitate în cazul pe care l-ați descris dumneavoastră. Adică, e clar a cui este, în sensul ăsta, nu că nu se pune. Întrebarea, în, ca în acest caz, este dacă n-ar fi trebuit sesizată poliția. Da, probabil că am fost lăsător și, așa cum ți-am spus, imediat după, la două săptămâni după botez, copilul s-a îmbolnăvit. Cred că din dintre noi, cei din familie, nu i ars de plângeri penale și altceva, pentru că copilul a ajuns într-o stare jalnică la spital și s-au făcut eforturi mari pentru a-l ține în viața. Dar va fi un bun creștin. Eu, vă mulțumesc nu știu, pentru. Dacă... Nu, nu glumesc. Bine, acum, da. dincolo de toate astea, e o dezbatere. Vă mulțumesc, Maria, pentru telefon și pentru faptul că ați avut puterea să ne împărtășiți această experiență a dumneavoastră. Uh, e o dezbatere și asta. Adică, dacă ești scufundat cu capul sau fără sau doar parțial atunci când ești botezat, înseamnă automat că vei urma calea lui Isus, că îți vei iubi aproapele, că vei fi un om bun, un membru nu știu, respecta respectabil al societății? 0372069599 Alexandru, bună ziua! Salut, Moise și ascultătorilor tăi. Eu vreau să vin cu trei argumente de trei tipuri diferite împotriva botezului. Unul dintre ele este dogmatic, și anume, indiferent de religie, biserică sau despre ce vorbim, tradiții, atâta timp cât contravin cărții fundamentale a acelei credințe, nu cred că ar trebui să fie o justificare, iar Biblia contrazice botezul copiilor, pruncilor inconștienți. Când Isus a zis, lăsați copiii să vină la mine, vorbea despre niște copii care aveau o voință liberă să meargă către el. Al doilea este unul medical și anume că copiii sub 2 ani de zile sunt expuși unor riscuri enorme în momentul în care îi scufundăm complet în cristelniță, deși botezul menționează scufundarea completă în, este menționată în Biblie chestia asta de refectare la botez iar al treilea este unul social cu care la un moment dat în viața asta m-am confruntat și eu este că prin această botezare la o vârstă a inconștienței la care nu te poți opune ești practic stigmatizat pentru tot restul vieții din punct de vedere social pentru că ne-am născut să fim liberi și să ne alegem liber religia prin Constituție atunci când ajungi la vârsta la care vrei să faci pasul ăsta Pur și simplu, prietenii rudele și cei apropiați pun o, o ștampilă pe tine pentru că vrei să întorci botezul pe care ți l-au dat părinții tăi împotriva voinței tale sau nu? Nu știu dacă mai suntem acolo unde ziceți dumneavoastră. În primul rând să vă prospăteți puțin memoria, Constituția dă dreptul părinților de a-și educa copiii într-o anumită religie. Dar atunci când eu ajung la vârsta la care pot să-mi decid sigur. Libertatea conștiinței, sigur că da. Puteți să decideți să aveți o religie sau să nu aveți niciuna. Costul de a fi stigmatizat. Nu știu dacă mai există acest cost. Nu știu dacă mai suntem acolo. Eu vă spun că. Să ieși pe stradă și să faci chestia asta, sunt, eu fac Sunt pe stradă de foarte ani. mulți ani. Ascultați-mă ce vă spun. Eu am avut o astfel de experiență. M-am întâlnit, era la începutul anilor 90, eram foarte tânăr. Veneam, eram student, veneam cu trenul la facultate și m-am întâlnit cu un prieten din copilărie, pe care nu-l mai văzusem de foarte mulți ani, și el venea tot la facultate, la o facultate creștină se făcea, vrea să facă preot. Și am avut un șoc când am aflat că el s-a pocăit. Așa gândeam eu atunci. Astăzi avem relații foarte bune, suntem prieteni din nou, indiferent că eu am rămas ortodox, dar și că atunci, la vremea respectivă, am perceput-o ca fiind așa ca, o, ca un fel de înstrăinare. Nu mai suntem acolo. Noi mă rog să dăm voie să te contrazic. Eu am trăit experiența asta acum 12 ani. Acum 5 ani de zile, alți prieteni de-ai mei au trăit experiențele astea în care au fost efectiv dați o și nu doar de către prieteni sau de societate, unii ei chiar și de familie. Nu știu ce să vă spun. Nu pot să vă contrazic. Nu am cum să vă contrazic până la capăt, cel puțin, dar dacă aveți dreptate dumneavoastră, iar nu eu, înseamnă că în ultimii 25 de ani, din punct de vedere al libertății de gândire, până la urmă, societatea noastră a evoluat foarte mult în loc să evolueze. Da, probabil că da. Ce pot să zic este că eu am făcut pasul ăsta chiar și în condițiile astea. Am în prezent uh, prieteni, profesori de religie și preoți cu care mă pot înțelege foarte bine, dar sunt extrem de puțini la număr, extrem de puțini la număr oamenii care au această deschidere uh, socială și... Hai să zicem, culturală până la urmă. Ok. Vă mulțumesc da. pentru telefon, Alexandru. Ne întoarcem la tema de astăzi. Deși Alexandru a introdus, a, a dus-o pe o cale care poate că ar merita dezbătută. Nu știu dacă astăzi, dacă nu te botezi, asta înseamnă că vei fi un paria al societății, că vei fi marginalizat. Eu nu cred așa ceva și de nici m-am gândit să vă întreb așa ceva. 0372069599. Dan, bună ziua! Bună ziua, păi într-un fel chiar dumneavoastră ați făcut-o, celui cu câteva telefoane înainte când a zis, a, ești pocăit Dar nu a fost uh... ceva peorativ, și el a perceput-o la fel, a zis, <laughs> mă rog, de ce îmi puneți o ștampilă, rog. dar nu, nu e a -a. ceva peorativ, am colegi și prieteni care sunt da pocăiți, ce legăturare? Și eu, și eu, am, și eu merg la o biserică creștină evanghelică și în sensul ăsta puțin m-am simțit și eu așa, eu m-aș bucura în locul nostru să știu că mă ascultă oameni de felul ăsta Ok, asta e una. Acum, dumneavoastră mi-a spus mie o ștampilă. Pentru știința dumneavoastră să știți că uh, am avut mari bătăi de cap în calitate de coordonator al unei echipe pe vremea când lucram în televiziune da. să aranjez programul colegilor care nu puteau lucra vinerea după apusul soarelui. Credeți-mă da. că m-am străduit din răspătări să respect aceste lucruri pentru că toată lumea încerca încercat să scape de ei. Vinerea după apusul soarelui nu mai lucrau. Deci vedeți că îmi puneți dumneavoastră ăștia în, mie nu, în momentul nu, nu, de față. Nu, nu, vreau. Nu vreau și mă bucur că uh, puteți să colaborați cu toți. Dar acum revenim la botezi. Uh, e adevărat, în scriptură nu scrie la ce vârstă trebuie să uh, botezi copilul. La noi, la biserică, se merge la binecuvântare, se roagă pentru acel copil și la vârsta maturității el hotărăște. Da, cu fundare sau fără fundare. Cu prins cu fundare. Prin botezul vine de la eu am botezătorul, da? de la cel care a botezat. Și botez înseamnă scufundare. Da. Exact. Da. Deci, eu cred că putem hotărâi, ca și părinți, chiar dacă nu se face acolo, nu vreau să arunc cu piatra nimeni, chiar dacă nu se face la acea vârstă până la 40 de zile sau până la 8 săptămâni, nu știu exact cum e. Putem hotărâ, dacă tot vrem să o facem, să fie ulterior, când copilul deja e mai mare, când copilul poate să respire, altfel, dacă tot vrem așa. Dar totuși, cred că botezul la maturitate e ceea ce trebuie să facem. Asta vă spune unul care merge la o biserică creștină evanghelică. Bine, Dan, ok. Foarte bine că la dumneavoastră este altfel. Dezbaterea acum este cine da. răspunde în cazul în care, în timpul botezului, are loc un accident. Eu cred, eu cred că ar trebui să răspundă și părinții și cel care face botezul. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Marius, bună ziua! Bună ziua, Maise! Vă ascultăm. Am ascultat cu interes antevărbitorii mei. Mi-e greu, uh, mi greu să uh, modereze această discuție, vă spun sincer. Nu știu cum da. mă descurc. Pofiți. Cred că da. Am văzut că părerile sunt mai mult... Uh, pentru a fi botezat și copiii la maturitate. Și interlocutorii, dar nu a fost majoritatea de credință ortodoxă. Eu sunt ortodox, vreau să te citesc de la început. Și am asistat, da. uh, am 38 de ani, am asistat la foarte multe boteze, botezuri în viața mea. Și n-am, din fericire, nu s-a întâmplat niciun accident la niciunul. Din, uh, din contră, după fiecare botez, uh, mie mi s a părut și mult mai liniștiți, mult mai... Uh, nu știu, mai plin de lumină. Chiar cred că are un efect asupra lor, iar cei care ziceau că nu, nu trebuie să boteze, nu se botează copiii de mici și că Totuși, nu scrie în Biblie. În Biblie scrie că cine nu se naște din apă și din duh, nu va intra în lui Dumnezeu. Iar Marius, putem avea dragă Marius, speranția... sau dragă creștin ortodox Marius, să vă spun așa, da. de la creștin ortodox la creștin ortodox. Ortodoxia are, într-adevăr, foarte multe tradiții care probabil că sunt precreștine, da? pe care s-a prins și s-a dezvoltat în acest spațiu Carpato de Anubiano. Pontic, locuit, locuit de Dacoromani. Aceste tradiții, care chiar pot fi precreștine, au într-adevăr farmecul lor și ne dau o anumită sau ne pot da o anumită identitate culturală. Iertați-mă dacă, în calitate de bun român, cum mă consider eu, și pe dumneavoastră vă consider la fel, dar și creștin-ortodox nu la fel de bun, trebuie să recunosc că trec foarte rar pe la biserică, și cred că se și vede asta la mine, eu. Consider că nu întotdeauna aceste tradiții trebuie respectate ad literam cum sunt în Biblie. Totuși, astăzi vorbim de un pericol uh, dovedit. Se întâmplă, adică nu știu, ar trebui să ne asumăm acest risc? Domnule, odată la câțiva ani în România moare un copil înnecat la botez, iar noi trebuie să facem o dezbatere după care uităm tot? Uh, da, așa e, dar uh, trebuie să vedem și. Și dacă acel copil nu a avut probleme înainte, deci eu nu Și dacă a avut probleme înainte, iar șocul respectiv le-a agravat, trebuie să ne asumăm acest lucru? Știți cu siguranță. Știți medicina din zilele noastre, Marius, medicina din zilele noastre face minuni în multe cazuri. În mult mai multe cazuri decât făcea pe vremea când am fost eu sau dumneavoastră botezați. Așa e, așa e. Dar cred că asta se poate rezolva printr-o discuție între părinți și preotul care urmează să suceze botezul trebuie să se știe treburile astea dacă copilul are probleme, dar în rest nu cred că se întâmplă la botez ca un copil să aibă probleme din cauza botezului, doar din cauza botezului. Nu pentru că primește lumina creștină, ci pentru că apa e rece sau pentru că îi intră, trage apă când plânge, trage apă pe căile respiratorii, din diferite alte motive. Adică aici, da, acum, nu punem, nu punem în balanță mă înțelegeți? Da, vă înțeleg. Aici... Ar trebui să fie grijulicei care fac ce botez, boteză. Eu cred că un preot știe cum se face, cum se ține un copil. Părinții fac băiță la copil până în acel moment. Deci nu cred că ar fi prima dată când ar fi scufundat un copil la botez, ca să îi se întâmple ceva. Aveți copii? Da. Și când le faceți băiță, îi scufundați cu totul, așa? Acum e mare. Okay. <laughs> Amintiți-vă. Intra, intra cu capul sub apă când A. era mic, da. Ok. Da. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, 0372069599, Cătălin bună ziua. Salut, salut Moise. Uh, într primul rând vreau să specific că sunt creștin ortodox practicant. M Auzi? Da, da. Ok. Uh, și am simțit nevoia să intervin un pic. Nu vreau să intru în dogmă foarte mult. Uh, vreau doar să specific două lucruri. Eu am doi copii, născuți în Anglia, sunt din Anglia acum. Uh, și în Anglia, medicii englezi mi-au și spus dacă vrei, să, uh, dacă vrei să înveți copiii să nuate, Până la vârsta de șase luni Îi poți păga cu capul în apă Copiii nu se înneacă Mi-a fost frică să fac chestia asta, să spun sincer Mai ales dacă să născut sub apă, v-au zis și asta? Știți că uh, se fac nașteri sub apă uh, Și copiii se simt foarte uh, bine uh, în apă Da, amândoi copiii mei au fost născuti sub apă Uh, și -am fost, am fost de față. Uh, dar după aceea mi-a fost frică să-i mai bag cu capul la fund, doar pentru, nu știu, pentru a-i învăța sănoate de, la vârsta de două, trei săptămâni, ceva de genul ăsta. Nu vreau să intervin în felul în care... Cătălin, zilea contestați faptul că un copil se poate înneca atunci când este scufundat în cristelință? Nu, nu contează faptul ăsta sub nicio formă, nu vreau nici să acuz nici să iau partea preoților, uh, adică, nu, no, cred că fiecare preot ar trebui să facă, nu știu, ceea ce credeți, ar trebui probabil consultați părinții. Ne Dacă ne luăm după ziarul de ea și există o dezbatere inclusiv în rândul clerului. Adică nici, nu, și eu vă spun că trăiesc eu în societatea asta, deci nu toți preoții fac această procedură. Unii azi mai înțelegători, alții sunt mai militaroși, așa mai... Înțelegeți? Probabil că părintele ar trebui probabil că ar trebui să mergă la altă biserică și la alt preot. Asta e părerea mea. Dacă cumva nu ajunge la un acord cu, cu preotul. Dar am vrut să subliniez chestia asta, ce mi-au zis medicii de aici. Nu. Eu zic că e chestie destul de, de nouă. Uh, și iar, și în legătură cu nu, Ce ar trebui să facă preoții Cred că ar trebui să scute cu părinții înainte Sau părinții ar trebui să scute cu preoții înainte Și să ajungă de comun acord Și dacă nu reușesc să ajungă de comun acord Atunci pur și simplu să găsească alt preot Altă biserică și asta Bine e cătări. Și a doua lucru da. Dovelea Rucă așa subliniez foarte repede uh, Copiii Îi ducem la biserică să împărtașească Nu pentru păcatele lor Ci pentru a lua pe Hristos De asta împărtașim copiii de asta ne toți, nu doar copiii. Pentru a lua pe Hristos, nu are absolut nicio treabă cu păcatele lor. Pentru a lua pe Hristos? O să o Da. Mm. Pentru că Hristos este în sfota împărtășaniei. Să știți că, Opuși ok, nu vă contrazic în mod necesar, dar părerea mea este că pentru a-l urma pe Hristos, copilul trebuie bine educat. Adică părintele trebuie să-l învețe, să se poarte în societate, să fie bun, să aibă un anume tip de sentimente. Altruismul este esența lui Isus. Da, și cred că asta se poate întâmpla sau nu, indiferent că vorbim de un creștin, atenție, nu de un botezat ortodox, de un creștin sau chiar de un musulman sau de... O înțelegeți, binele, în general, e definit cam la fel. Da, asta este o altă discuție. Monica, bună ziua! Bună ziua, Monica Timișoara. Înainte de toate sunt părinte. Am un băiețel de 13 ani care a fost botezat și am avut parte de un preot extraordinar. Înainte cu o săptămână s-a îmbolnăvit, i-am spus preotului că a fost bolnav, preotul a înțeles, nu l a scufundat. E, eu cred că ține mai degrabă de a fi oameni înainte de a fi preot sau orice altă meserie. De a înțelege situația în care este un copil la un moment dat. Am botezat copii. e o bucurie imensă să mergi cu un copil și să-l botezi, e o bucurie sufletească și de fiecare dată am avut parte de preoți care au înțeles. Am botezat, am botezat copii iarna, când erau minus 20 de grade, au încălzit biserica, au încălzit apa. Eu cred că astea sunt cazuri izolate când se întâmplă astfel de tragedie. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să le ignorăm? nici de cum, nici de cum ignorată și e foarte bine că este are atitudine și poate că ar trebui să, nu știu ce ar trebui să se facă în interiorul bisericii sau ce reguli... Din a zis -a că sunteți Monica? Timișoara, da. Să vă da. spun că în foarte multe locuri din țara noastră, acolo unde comunitățile nu sunt foarte urbanizate sau din contră sunt chiar izolate, oarecum izolate, preotul joacă și până la urmă nu știu dacă ăsta e un lucru rău s-ar putea să fie chiar un lucru foarte pozitiv. Preotul joacă în continuare un rol important de conducător al comunității. Oamenii îl ascultă, fărat. îi sfătuiește... Vă înțelegeți? Adică nu-și permit să-l contrazică la un moment dat și să-i spună... Nu. Experiența mea de, de, de persoană care a dus un copil la, la biserică pentru prima dată a fost și în mediul rural, într-o într comună din vestul țării, unde... Preotul a fost... Deci asta a fost într-o iarnă, în ianuarie. Frig, extrem de frig. Biserica relativ mare. A încălzit-o, a încălzit apă, nu a scufundat copilul. Deci eu cred că ține în primul și în primul rând de oameni. Bun. Bun. Fiecare în parte. Hai să punem asta... cunoscute Și situațiile... Uh, uh, Monica, Monica da. punem o astfel de situație și că ne apropiem de încheierea emisiunii. Punem o astfel da. de situație în care preotul spune într-un fel. Să știți că în comunitățile rurale oamenii nu să au... Mai da. Bun. Preotul spune într-un fel, nu e de acord să facă altfel. Oamenii nu au, de fapt, alternativă. Pentru că ar trebui să meargă într-un alt sat. De regulă e o biserică într-un sat. Ar trebui să meargă într-un alt sat să facă botezul dacă preotul nu e de acord să oficieze așa răspunderea. Că... da. Până Eu unde trebuie că să meargă răspunderea, răspunderea. noastră ca părinți, să decidem pentru copii. dacă știm că copilul nostru a avut o problemă și nu ne putem înțelege cu acel preot și el insistă. Deci uh, uh, pun faptul, el recunoaște că nu o să facă nimic, că spune una și face alta, asta e cel mai dureros argumentul în care ni se spune. Fac așa cum îmi spun mie regulile mele, cred că noi ca și părinții ar trebui fie să amânăm momentul botezului până când copilul e sănătos, fie să alegem un alt preot. Vă mulțumesc... Adică nimeni să alt preot. Nu e chiar așa simplu cum spuneți dumneavoastră, pentru că să știți că deci preotul este cel care conduce practic, da? cel care aduce poporul lui Dumnezeu în religia respectivă. E cel care trebuie să știe și trebuie să spună ce și cum. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Emisiunea s-a încheiat. Ve a prezentat România în direct la Europa FM.